на знак вічної жалоби перед недосконалістю світу, і все відтоді мало бути чорне довкола нього, і перед його очима хіба що тьмаво біліли при свічках харатії літописів, у які він заносив важливі події в житті Києва і князя. Запише він про війну Володимира з печенігами і про білгородський кисіль, а тоді цілих 17 літ будуть пустими і нічтоже бисть тільки... Значитимуться смертями жон Володимирових – Рогніди, Мальфріди, а тоді і цар Городської Анни, щоб на сам кінець все завершилося смертю самого князя. Може, і згодом брат мій Марко живучив віки, як і я, впишу в нові книги слова з тих давніх літ, про які вже ні знання, ні згадки, знов про те, чого ми зазнали зі своїм великим князем. Анна сприяла к утвержденню мисля о постійному прибування князя, або водворенній і встановленній. Владимир теперь жил в Киеве, не думая о походах, а дух нормандский, дух движения, через 120 лет после Рюрика, в четвертом колене, родившемся на Руси, стихнул и сам по себе. А в итоге наши володарьи и повелители сидит иметь каминно, и коли и не в Киеве, то в Москве. Молодший мій брат Марко, хоч теж у чорному, вже давно нічого не пише, бо пишуть йому помічники або ті, кого в Америці звуть спічрайтери. Чорні в нього не костюми, він рідко і не дуже охоче їх надягає, а машини, на яких його возять, мов каліку. А всі його машини – волги, чайки, броньовані зіли, неодмінно чорного кольору, і він сам не знає, чому це так. Як не знає і того, чому цілий мільйон начальників і начальничків, здорових, повних сили чоловіків – Возять у машинах мов калік, так ніби вони не здатні навчитися немудрого водійського вміння. Державою якось керують, а звичайною машиною на чотирьох колесах не вміють. Я питав Марка, ти мені скажи, чому тебе повинні возити неодмінно в чорних машинах? А в чорних не помітив. Не придурюйся, тепер, може, і справді не звертаєш уваги, а коли з комсомольців перестрибував у партійні керівнички, про що мріяв, про різнокольорові телефони і про чорну машину? Это не суть его. Ти завжди чіпляєшся до дрібниць, положено, от і все, державами чи ні. А в державі повинен бути порядок. Поки молодший був, я теж, як оце ти, їздив по областях, ну, там само собою зрозуміло. Але от поїхав по районах, зовсім недалечко від Києва. Богослав, Тараща, ну, передові господарство, зустріч з активом, обід, все як слід. А тоді ведуть мене. Закритий кінозал для начальства. Який закритий, де, від кого? В маленькому райцентрі, де знають усіх собак, не те, що начальників. Ну, я там сказав усе, що думав. А в Києві здійняв бучу. Перевірити по всій Україні, по всіх районах, повсюди і все позакривати. А мене викликав шелест, обсипав вставними словами і реченнями і популярно пояснив, хто я такий. Мовляв, у тебе на дачі персональний кінозал з кіномеханіком є? Є. «Де він узявся? Може, впав з неба? Ні, Москва дозволила. Думаєш, тільки тобі одному дозволила? Не думаєш? То сиди і не рипайся». «І ти сів і сидів? Всі сиділи і не рипалися? Ну, гаразд, це при Шелесті, а при Щербицькому?» «А що при Щербицькому? Москви ж не принесли до Америки або до Африки. Москва на своєму місці, і все незрушне». «Ти гірший за смерда», – сказав я, не приховуючи зневаги, – «і мені соромно мати такого брата». Він образився і від хвилювання навіть став гаркати. «Тобі, аби мене скомпрометувати, смерди – це ще у Київській Русі. Смерди і то були краще. Їх усі товкли, всім вони вимушені були коритися, зате вони міцно сиділи на землі, трималися за неї. А за що тримаєшся ти? За свою посаду? Ми – слуги народу. День і ніч працюємо для народу і тільки для народу. А де той народ? Що він і який він?» Згадав ти сам про Київську Русь, тисяча років задокументованої київськими літописцями історії, вже не кажучи про тисячоліття глибші до скіфів, кімерійців, греків і навіть шумерів. А де наша історія? Розсмикали, перепаскудили, затоптали в бруд і ницість царі, псарі, писарі. А ви... Мовчали, згідливо нагинали свої шиї, жалюгідні підхлібники, надуті балакуни, нікчемні підтакувачі-відтакувачі. Кому ви поклоняєтесь? Всіма вами володарює страх, страх безплотний, мовби і не існуючий, тільки його символ, сама ідея страху. Не важать імена, обличчя, постаті, ви міняєте над столами в своїх кабінетах